Jag Kära lyssnare, välkommen till ännu ett program av toner och tankar. Det vi hörde allra först i programmet var Per-Olof Elin ackompanjerad av Lennart Järnestrand Så stor är Gud! Det är fantastiskt att möta skapelsen, naturen se upp på stjärnorna eller se månen att uppleva Guds storhet och det här är gott att sjunga om att tacka Gud med sina egna ord för och det ligger i hjärtat hos den som tror på Gud och vill följa Gud En sång som älskas över hela världen som också talar om Guds storhet det är ju den svenska sången Ostore Gud som har spritts över hela världen och finns på många, många olika språk. Här ska vi höra en som jag tycker är väldigt sympatisk och intressant inspelning av den. Åsa Gustafsson på en av frälsningsarméns så kallade soppköksskivor. O store Gud. O oh, store Gud, när jag den värld beskådar som du har skadat. through So don't Om man älskar skapelsen vill man också vara rädd om den. Och jag tror att en ärligt troende människa, en kristen människa på något sätt alltid är rädd om skapelsen och om naturen och om livet. Det finns ju olika nivåer av att vara en miljökämpe. Och jag är ingen väldigt ivrig miljökämpe. Men jag försöker att plocka upp mer skräp än jag producerar. Och jag försöker att vara rädd om skapelsen. För många år sedan skrev jag en liten barnsång som tål att höra också för en vuxen. Var rädd om livet. Här hörde mig sjunga den i en enkel inspelning. Mm. Var rädd om livet Blåsippan som ute i backarnas snor Glubbiga små i salta vatten Hafsunen som flyger med vindens fart Och centimeters barnet i mammans mage Var rädd om det som Gud har gjort var rädd om det som Gud har gjort Var rädd om livet Krama många träd var du en vandrar fram dansar runt i glädje på blomsterängar Vinka glatt till fåglar och andra djur Och spara lite vackert till de som kommer efter Om det som gud har gjort. var om det som gud har gjort. Vi är fortfarande i början av det här året 2019. I Sverige har det varit oroliga veckor med tanke på att det ska bli en regering och statsminister och eh, än är det väl inte Riktigt säkert och klart hur den regeringen kommer att se ut när det här programmet går första gången. Men eh, det är ändå tryggt att veta att framtiden, den tillhör oss. Vi gör vårt bästa och Gud håller också världen i sin hand. Börja ring. Framtiden tillhör oss. Framtiden tillhör oss Du och jag ska forma den Inga andra kan göra det Framtiden det är vi Jag hoppas på dig, jag hoppas på mig För inom oss alla finns det ett hopp Hos män och kvinnor, hos gamla och unga och små att vi ska våga leva för det som vi verkligen tror på. Lyssna till våra drömmar och innersta tankar. Framtiden tillhör oss. Du och jag ska forma den Inga andra kan göra det. bara stå så som lyftare vid historiens väg Beskådande det som andra redan gjort Framtiden är snart långt, långt borta Och iklädd glömskans förskönande dräkt Är allting så självklart och ingenting verkar svårt Framtiden oss. Du och jag ska forma den Inga andra kan göra det Framtiden, är vi Låt fantasin få blomma i frihet Då ska vårt rike vidgas allt mer Det som är omöjligt nu, det blir alldagligt då Vi Gud att vi ska orka att vara hos själva tillsammans en dag I sanningens klara ljus är vi fyllda av Gud Framtiden tillhör oss, du och jag En av mina senaste sånger jag har skrivit, jag har skrivit väldigt många sånger. En del av dem spelar och sjunger jag aldrig numera och en del mer sällan och en del lite oftare. Och det är naturligtvis så när man har skrivit sånger under många, många år och använt dem i pastorsarbete och ungdomsarbete i samband med predikan, musikaler och så vidare så är ju inte allt sånt som håller i längden. Men den här sången handlar om vi har fått samma dyrbara tro som Petrus, Maria och Rut. Och den här sången talar om tron på Gud, om sambandet med alla kristna över hela jorden idag och i alla tider. Lyssna!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 Jesus är vår tro, Jesus är vår bro Jesus är vår ro, livet ut, livet ut Vi tror på samma dyrbara ord Som Paulus, priskilla Barnabas Vi går till samma vart spår.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 ut, livet ut. Under några veckor så läser jag eh, en bra stund i varje program. Och det är ju min nya bok eh, Ordslöjd som just har kommit ut på Books on Demands förlag Och jag läser en bra stund efter nästa sång Och det är en sång jag hittade bland alla mina sånger jag har i mitt skivarkiv Och det knyter an till det här som jag har tänkt på inför det här programmet Om Guds storhet och godhet och det är en sång som heter Min Gud, han är stor, Maria Zachariasen. Och sen lyssnar vi på läsning. Avsnitt 3 med högläsning ur boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg, utgiven 2019. Jag läser något ur de fyra olika avdelningarna. Första avdelningen Saltare som mest består av sångtexter från sånger skrivna under många år. Den andra delen kallar jag spaltare, ett påhittat ord. Och det är prosastycken av olika slag, men oftast från min blogg på hemsidan. Och en dikt och en bön. Först två salmer. Öppet universum. Öppet universum, Gud har mig så kär. Öppet universum, allt kan hända här. Helande kraft, underverk, oförklarliga ting. Öppet universum, Gud är här. Många tror att himlen är stängd, att människan får klara sig själv. Men jag har en bror som Gick dit, och han har öppnat himlen för mig. Gud har inte övergett oss, nej ondskans sköld har slagit sig tu. Kommunikationen är klar, och sändning pågår, hjälp är på väg. Spanar du mot kall öder och tror du ingen hjälp finns att få,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 Begär. Och ur prosaavdelningen Spaltare läser jag ett stycke som heter Hjärtats språk. I Sverige talar man svenska. Ja, man måste inte tala svenska och just nu talas hundratals språk i Sverige, inte bara i större städer utan också i mindre samhällen och på landsbygden. Jag för min del älskar språk överhuvudtaget och skulle väldigt gärna vilja kunna tala spanska och arabiska till exempel. Två stora och viktiga språk i världen. Det jag vill poängtera är att i Sverige är det viktigaste och största språket svenska. Det är mitt modersmål. Det jag hörde min mamma tala och sjunga på när jag låg vid hennes bröst och fick mitt andra slags modersmål, modersmjölken. Jag minns ju inte den tiden, men jag vet att det var så. Från några månaders ålder hörde jag kinesiska omkring mig i Yunnan i sydvästra Kina, där mina föräldrar bodde och arbetade som missionärer ett par år. Sen gjorde Maus revolution att alla utländska missionärer brådstörtat måste fly eller flytta och då blev det södra Indien istället i ganska många år. Och där hörde jag de sydindiska språken Tamil och Kanara omkring mig, och så engelska förstås. Men i familjen och på internatskolan var det svenska som gällde. Svenska är mitt hjärtas språk, det jag kan bäst och kan uttrycka mig allra bäst på. Uttrycket hjärtats språk mötte jag som ung kristenförkunnare och pastor. Uttrycket används bland annat av bibelöversättarorganisationen Wycliffe som arbetar träget för att Bibeln eller viktiga delar av den ska finnas på jordens alla språk. Varje människa bör kunna läsa Guds ord på hjärtats språk, hävdar dessa målmedvetna missionärer och missionsledare. Weekly räknade för en del år sedan med mellan fem och sex tusen språk i världen. Jag såg nyligen på internet att 3000 språk i världen är mycket små med kanske bara några tusen eller rent av några hundra som har det som modersmål. Dessa 3600 språk skulle enligt uppgift uppgå tillsammans till bara 0,2 procent av världens befolkning och inom hundra år kan hälften av alla världens språk vara utdöda De största språken i världen är mandarin, kinesisk alltså med 940 miljoner som har det som modersmål sen spanska 468 miljoner engelska 328 miljoner och så 350 miljoner som har det som andra språk. Hindi 310 miljoner. Arabiska 295 miljoner. På sjätte till tionde plats ligger portugesiska, bengali, ryska, japanska, punjabi. Svenska är på 96 plats med 8,6 miljoner som har det som modersmål. Och i Sverige håller arabiska på att gå om finskan som det näst största språket. På bussen eller pendeltåget hör jag ofta människor prata arabiska eller somaliska högt och ogenerat med varann, precis som jag och min familj talade svenska i Indien när jag var barn. Vi tyckte vi kunde säga vad som helst högt för det var ju ingen som förstod vårt udda språk. För all del hör jag också på bussen folk på svenska prata i telefon högt och tydligt och länge om mycket personliga saker. Det tycker jag inte är särskilt trevligt. Även om de inte tycks skämmas det minsta kunde de kanske tänka på omgivningens trivsel. Och ha det där samtalet lite mer enskilt. Men i Sverige talar vi svenska. Många av våra invandrade medborgare eller asylsökande är beundransvärda i sin vilja och förmåga att lära sig svenska och tala det. All heder åt dem. Däremot har jag lite svårt att acceptera att en del som har bott här i tiotals år inte alls verkar försöka tala svenska. Om man bor i ett land permanent måste man väl vilja lära sig och försöka tala på det landets språk. Sen har vi ju det där med sång och musik. Jag förstår och pratar engelska rätt så bra och läser gärna engelspråkiga författare på deras eget språk engelska. Däremot förstår jag inte varför sångare och musikskapare som har svenska som hjärtatspråk huvudsakligen använder engelska för sina egna sånger. Som väl finns det flera av våra mest begåvade och originella låtskrivare och sångare som använder svenskan. Det är ju det mest naturliga och det vi kan bäst. Efter massor av år med täta resor i min pastortjänst till de ryskspråkiga delarna av världen där jag har brottats med att tala om viktiga saker och sjunga på ett språk där jag saknar de finaste nyanserna så är det obeskrivligt skönt att som pensionär nästan bara tala och sjunga på svenska, det språk jag verkligen kan. Större delen av året producerar jag ett entimmars närradioprogram varje vecka där jag pratar och spelar musik och sånger och där oftast ingen av cirka tio sånger i programmet är på annat än svenska. Det är ju ändå så att i Sverige har åtta miljoner människor svenskan som språk. Då vill jag att sångerna i mitt radioprogram nästan uteslutande ska vara på svenska. Och alla sångerna jag själv har skrivit är på svenska från början. Till och med de som jag själv har översatt till engelska låter mycket bättre på svenska tycker jag själv. Det är ju mitt hjärtas språk. En del svenskar som talar offentligt, till exempel predikar i kyrkan, slänger in engelska ord istället för svenska nu och då. I flera fall är jag övertygad om att ganska många av åhörarna inte förstår de engelska orden. Många av våra invandrade lyssnare har ju inte med sig engelskan från sina hemländer. De satsar på svenska först och främst och det borde de premieras för och inte knäppas på näsan för. Vissa talare verkar nästan påskina att de engelska orden ligger närmare till hans än de svenska Det påminner mig om sångaren för många år sedan som hade varit på turné i USA några veckor och vid hemkomsten till Sverige talade svenska med amerikansk brytning Någon av våra politiker lär ha sagt Varför ska vi använda utländska ord när det finns en adekvat, inhemsk vokabulär För min del Fast jag kan flera svåra ord. Säger jag mycket hellre svåra saker på ett enkelt sätt än enkla saker på ett svårt sätt. Var rädd om hjärtats språk. Och dikten jag har valt i det här programmet det är en naturdikt. Och det handlar om en fågel. Grå och svart är du. Grå och svart är du, vacker när man tittar på dig utan fördomar och förutfattade meningar. Knepig och påhittig är du och klarar dig bra överallt. Trivs nära bebyggelse men kan bo var som helst, också i ödemarken eller längst ute i skärgården. Ditt kraxande påminner om ditt namn. Ditt flaxande är inte vackert men fungerar bra. En halvmeters överlevnadskonstnär är du broderkråka eller systerkråka så lika varan. Grå och svart är du och vacker. Jag vill också läsa en bön ord som är äkta Herre förbarma dig över mig I 50 år har jag funnits bland dina barnbedjarna Jag har hört så många böner och själv bett så många Själv skulle jag ju vara en ledare en herde fast jag visste mindre än de om jag ledde om smärta, sorg, sjukdom, besvikelser och umbäranden. Och du ledde mig, lärde mig. Du satte mig mitt i strömmen av böner i olika tonlägen och stilar. En del var mest för människors öron. Men mycket rörde vid mitt hjärta och säkerligen vid din mantelflik. Tack för de femtio årens böneskola. Nu är jag inte så mycket ledare längre. Men meningen är att jag ska vara en av de där bedjarna som jag mötte som 20-åring predikantlärling. Herre förbarmade över mig. Låt mig ha de riktiga böneorden. Ord som är äkta. Skala bort övertonerna maneren och fjäskandet för människors poängsättning jag vill ha blicken på dig röra vid din mantelflik hjälp mig herre till ord som är äkta amen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 Efter läsningen som avslutades med bönen ord som är äkta så hörde vi Lasse Sigelins sång Bevingade ord som också talar om bönens ord. Ibland har vi hört i barnlitteraturen kanske den som är stark Måste också vara snäll. Och det där finns i olika variationer. Eh, Björnen Bamse och det finns olika. I eh, C.S. Lewis fantastiska serie om Narnia så sägs det om Aslan, han som är lejonet. Han som är den stora konungens son. Ja, det finns ju mycket paralleller till kristen tro i den där serien. Men då säger som honom, det är klart att Aslan är farlig. Han är ju ett vilt lejon, men han är god. Och jag vill säga i programmet den här veckan. Vår Gud är stor, han är mäktig, han är värd att respektera, att frukta, men han är också god. Plockar ett par versar ur Saltaren, Bibelns bönbok och sångbok. Och det här är skrivet ungefär 3000 år sedan, men det är ju så sant än idag. I saltern 86 står det så här: För du är stor och du gör under, du ensam är Gud. Vi människor behöver synen och bilden av en stor och mäktig Gud. Och i salm 31 så står det så här: Hur stor är inte din godhet? som du sparar åt dem som värdar dig och visar i människors åsyn mot dem som flyr till dig. Gud är en stark klippa, den bilden används ofta i Bibeln. Och dit kan man fly, dit kan man få skydd och trygghet. Gud är stark, Gud är mäktig och Gud är god. Om vi någonsin tvivlar på Guds godhet behöver vi bara se på Jesus Kristus som kom frivilligt till jorden för att visa oss vägen till Gud. Och han inte bara visade oss, han gav befrielse och läkedom och han gav sitt liv till lösen för oss alla. Han offrade sig för att vi skulle få leva i evighet låt oss be tack Herre för din skapelse tack för universum som vi inte alls kan fatta men vi kan stå som små kryp på jorden och beundra det och tänka och låta bara och vila i din storhet i din makt men också i din godhet du är stark och du är snäll. Tack, Herre, för denna fantastiska sanning. Hjälp oss att ta vår trygghet och vårt skydd i dig. Tack för frälsning och nåd och framtid genom Jesus Kristus. Amen. En av mina rätts och nya sånger heter så här Ingen fördömelse, bara förlåtelse. Gå. Ingen tycks vara hel Gud oss håller kär Sände oss sin son Evangeliet är brevet hemifrån Ingen fördömelse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 Och kraft i Jesu namn. Jag säger i mina program att jag har en hemsida www.ingvarholmberg.se Där finns de här radioprogrammen att lyssna på som så kallad poddradio Man kan lyssna när man själv vill och på hemsidan finns det många olika mappar eller flikar. Och där finns det också ett nytt blogginlägg varje vecka. Det finns dikter, det finns sånger, det finns lite videos med undervisning eller med dikter om en naturbilder. Så titta gärna om du har möjlighet att botanisera lite grann på den hemsidan alltså www.ingvarholmberg.se Framtiden är i Herrens händer det är en underbar sanning Torkel Selin David Tölix sjunger Min goddag är förbi Den gav mig vishet Om Herrens nåd för mig En syndens lag Förlåtelse och kärlek Fick jag röna Den stund då jag mitt liv Åt honom gav Min fram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 Tack för att du har lyssnat också den här gången. Vi hörs igen nästa vecka om du vill. Och nu avslutar vi med dansken Preben och hans eh, eh, gladias grupp, Spirit of New Orleans. Och det är en av de andliga sångernas klassiker som vi har på engelska Precious Lord Take My Hand på svenska Herre kär ta min hand. Ha det så bra! Lead me on to the light Take my hand, precious Lord And lead me on When the darkness appears And the night draws me, And the day has passed i God, by the river, Lord, I stand, guide my feet, Lord, hold my hand, take my hand, press this, Lord, and lead me on. Can I need thy stride and power to help me over my way gays down lead me through the darkness thy face to see lead me oh Lord lead me lead me guide me along the way for lord let me walk this